«Ти гімно! Ти гімно! Така, як твоя мама!» Дід з ганку кричав бабі та закрив же свій писок. «Ти гімно!» Але баба не замовкала. «Додому ви обоє повертались на різну. Ти п'яний попереду, Славка за тобою дрібненьким кроком. Час від часу ти різко обертався до неї, щоби вдарити, але вона вчасно відскакувала. Славка гнала тебе додому, як блудного гусака. Дід кричав з ганку!» Чи ти заткнешся нині, чи скільки це вже терпіти? Я чекала вас на подвір'ї. Ти не міг рівно стояти, тобою носило, як і вітер цигану. Славка забігла в хату. Закрий свою морду, бо я її зараз закрию. Ти підходив до мене, а я назад. Ти до мене, я назад, а ти тоді схопив каменюку і в мене. Я втекла за стодолу, чую, а то кров уже тече з носа рікою. Баба втирає сльози, а дідо кричить із ганку. «Де таке було? Що ти видумаєш?" «Вся в крові, біжу геть, ти на ранок навіть не пам'ятав. Чоловіче, що ти по собі лишиш?» По дідові залишився одяг і троє дітей. Влітку подвір'я заростало травою і виноградом. Я сиділа під виноградом і чекала, коли він дозріє. Терпіти не було сил, і я щепала зелениць, крадькома озараючись, чи цього не помітив дідо. Той сидів на стільці в ганку і все помічав. — Лише виноград, — кричав він мені. — Та ж він ще зелений, буде живіт боліти. Язди при язди. Мене від винограду живіт не болить. То зеленець, а не виноград. Вони би все стеребили, кури, а не діти. Тоді я перебиралась в загороду і рвала зелений акорус. Дідів крик наздогняв мене все одно. Тоді я йшла за хату і рвала зелені сливи. З усього вони були найкисліші, але я напихала ними рот і живіт, ніби живу на планеті останній день. Напхана і задоволена поверталась на подвір'я. Думаєш, я не знаю, що ти робила за хатою? — кричав Уганку дід. — Що? — рвала зелені сливки. — Я какала за хатою. — У мене там туалет. «Ну, та ясно, понайдаються зелепухи, ніби з голодного краю, а тоді роблять мені з подвір'я туалет. Не можна ходити срати туди, де всі? Там смердить. А що, в голодному краю туалети пахнуть колоном? Дід називав місто «голодним краєм». Він був переконаний, що люди голодують, якщо не тримають десяток курей, дві свині і бодай одну корову. «Повиголоджуєтесь там і приїжджайте мені сюди зеленець обривати». Я виносила на подвір'я ковдру і гралася в тіні під виноградовими дідовими сувенірними шахами. Лише шахмати, кричав дідусь, постав де були. Хто тобі дозволяв брати шахмати? Я їх не зім. Дідько тебе знає, порозгублюєш мені фігури. Відносила шахи і брала коробку з гудзиками. — Напасть, а не дитина. Нащо тобі гудзики? Постав де були. Курка знайде у траві з'їсть і здохне. Діду, а що можна взяти? Нічого не бери, сядь коло мене каменем і сиди. Язди, приязди, себе поруйнували, понищили, порозгублювали, їм буде так добре. Як ви жити далі будете? Як вас взагалі земля тримає, фашисти? Хата стояла в долині, навколо неї росли великі старі ясени. Вночі під час грози і сильного вітру баба, дідо і троє їхніх дітей перебирались спати до сусідки в стодолу, на сіну. Баба боялась, що вітер завалить котрий з ясинів, а ясен у свою чергу завалить хату. Я тобі скільки кажу, порубати ясьоні, скаржилась баба. Нащо їх рубати, коли така краса? Краса? Як попадають на хату, то буде тобі краса, задавить нас всіх як купу бліг. Мій тато любив спати в стодолі сусідки. Коли вони всі п'ятеро занурювались в сіно, Тато міг морочити дітові голову загадками природи й суспільства, вичитами, вичитаними з науково-популярних журналів для молоді техніка молодьожі. «Тато, – казав мій тато, – а ти знаєш, що на місяці знайдена слід ноги якоїсь людиноподібної істоти? Хм, буркотів діто, готовий будь-якої миті захропіти. І місяць може бути штучним супутником, а не природим. Він підісланий інопленетянами – для стеження за людською цивілізацією. Спи. Ми не одні у Всесвіті, за нами слідкують, а ми не здогадуємось. І якщо ми будемо жити не так, як треба, нас знищать за одну секунду, перевернуть землю, і ми позамерзаємо, як мамонти».